Mheshimiwa nisingependa ni kwaahidi mengi kwa sababu tare nimesha kula kiapo toka wakati na commission nataka ni sema tu kwamba na kiapo nilichokula leo na kile kingine ambacho niliwahi kula katika idara ya usalama kule jeshi napenda niaahidi kwamba kazi yangu iliyobakia ni kuhakikisha kwamba viapo vile na vitunza na bila kutetereka Mheshimiwa Rais Naomba nikurudishe nyuma tarehe tatu, mwezi wa pili mwaka wakati mwawapisha maafisa wapi. Aa, ni, CDF aliwahi kukuomba kwamba anaomba umwachie alinyoshe jeshi. Sasa kwangu mimi yale ni maagizo sahihi ambayo natarajiwa niafanyie kazi. Mimi kama mnadhimu mkuu katika jeshi la wananchi wa Tanzania. Kazi yangu mimi kubwa pamoja na staff yangu walioku mbele yao mbele yako wa rais watateliwa katika nafasi mbalimbali mbali, katika jeshi la wananchi wa Tanzania na hao ndio ntakao watumia katika kuhakikisha kwamba tunatengeneza mikakati kwa ajili ya kufanikisha uh, vision ya mkuu wa majeshi ambayo alikuomba mwachie aifanye alisema kwamba anakuomba mwachie ili alinyoshe jeshi la wananchi wa Tanzania kwa hiyo kazi yangu kubwa iliyoko mbele yangu ni kuhakikisha kwamba nikakati na sahihi kwa ajili ya kuwezesha hiyo vima ya CDF ya kulinyosha jeshi la Tanzania basi ifanikiwe. Mheshimiwa Rais, na kushukuru kwa kunipa nafasi ni nikushukuru tena kwa imani ambayo umenipa mimi. Najua kuna input nyingi ambazo zimepita mbele yako na nafahamu mpaka saa hizi unanifahamu kuliko ambavyo mimi natarajia. Kwa sina lolote ambalo naweza kusema ambacho Honi juu. Nakushukuru sana mheshimiwa rais. Asante sana.